قادر بها ملکه تن یقتدر بها على تالیف کلام بلیغن د فصاحت او د بلاغت مجموعه اقسام 500 د فصاحت لري اقسام او د بلاغت دو اقسام پغی کی د فصاحت درې والا او یو قسم مخ کی بیان شو او ذکر کای چې کمندنو د دیم قسم او قسم مطلب دا قسام 15 او 15م قسم شاغد بلاغت الف متکلم یعني مطلب دادی چې کلمنګ یو متکلم ته بلیغ وایو یو متکلم ته سو وایو بلیغ بلاغت چې کمنه ثابته وي یو متکلم له نزا کم وجه نه په سو وجه به مونږه د تا متکلم بلیغ وایو دا متکلم چې بلیغ کیږي نو دا کم صفت چې متکلم کې موجود شي چې دا غیر د وجه مونږه غطا متکلم سو ما بلی ماتین داغي تعریف کی چې متکلم دا بلاغت تاریف دا دی چه دا بلاغت فی المتکلم دا یو کیفیت راسخ دی پا نفس دا متکلم کی یو طاقت تیو قوت تی متکلم کی چه قادر کی دا متکلم دا متکلم په سبب د دغه ملکی باندې په سبب د چا دغه ملکی باندې پرદેશان سره چه د ملکا سبب قریبا بالذات ته سبب قریبا بالذات ته په سبب باندې قادر کیږي قادر کیږي اعلی تعالی فی کلام بلیغین او پہر جوړاولو پہر جوړاولو چې مطابق وي د مقصود د متکلم شاده قید مقصود خپل لرا په کلام بليخ سره کلام چا سره بله په دې تعریف کې یو خبره ده ملکاتن چې کلا یا قوت په نفس کی او یو په سبق په نفس کی کچوي په ذهن کی کچوي په مرتبه د من هيسو هيہ کی وی په مرتبه د من هي معلوم نه نو څه شه معلوم نه د په ذهن کی اغغل شو نه ده چکل دک په ذهن کی سکړی شي او ذهن پوری انخلی اور سی مرتبی دي قیام تا دا بیا ملکشی دا بیا څه شي ملکشی مخکې مون تعریف کړو چې کیفیت را څه خپ نفس کې چې پیدا کیږي پس پسد اشتغال کثیرنا په مسائلو دیو فن کې چې کاله چې کمونو تو ګوډم ډیرو کې کنه پټی کې نستا با یو ملکس شی پیداش لور دیر استعمال کې لو دیرو کی نستا با یو ملکس شی پیدا او ونی تا نو ناشنا سڑه ده, ده تا وقت سشا ونی تاو خیجا نو یارا لوی لانجبوی دا ونی بیدا سو نیولیو لوی قصبیتو جوڑا کری او چې کم سڑه زمی دار ده ده ونی دا خطو عدد ته ا د ثونو خي ته وسه په اندر پایا باندې کوم د سبب ارباني شي یوړ پروانی خبره باندې پوهي کی کنه چې کله اشتغال کثیر راشي ومسائل دی او فن کی نو الله تعالی د له یو قوت ورکی شاګه ملکه وي کپرس کا عرب صرف کیو خپرنا ہوا کیو کپل میں بلاغت کیو کو قرآن کیو خدا پیدا کیږي پاس د اشتغال کثیرنا په مسایلو د دغه پان کې چې ډیر دا مسایل دا واړی نو د یو ملک سشي پیدا شي دا صرف کې ارشاد او صرف قانونچا صغیر طالب باندې ری واړل او لراړل ولشي نو روزټو د دنا تپوسو کده پلان کې څه سیګه عبادت قانون پکې کم چلے دلې پلان کې پلان کې پلان کې به چلے دلې وتو د قانونو آیا ا قانون پتنیری او دا قانون اثر ووتاسوی یعنی yeah. دا قانون اثر وته یادی دا مملکه شوی دا اشتغال راغله او به دایرک ګوري چې به ځای واو ګوري نو یی حذف کی یا پالپس کی بدل کی خودرتی تور باندې خبره باندې پويګي نو دا اشتغال فر پیدا کیګي یقطدرو بها چې قادر کیګي د دې د وجنا سوال چې علم او حیات دا غېده وجنم سره قادر کیږي یو سړي کې علم نشته سب کلام جوړ کی یو سړي کې حیات نشته سب کلام جوړ کی داسې مزیتان عمره خو نه چې کلام جوړې پمړونی باندې چې علم او حیات نیوی په دې وخت کمندونو تالیف د کلامی بلیغ کولی نشي نبی اپا کار دادا چې لکا علم او حیات اغي اغو اسباب د چا دی د تالیف د کلامي بل غري نو اپه کې داخل شو جواب دا دي چې بادل تکي د سبب دا او د سبب نه سبب قريبه به ذات ته سبب نه سبب قريبه به ذات ته ولي زكا چې دا مطلق ذکر دي او شي چې مطلق ذکر شینو سيرورتي کې غفره دي کامل ته فرد ته کامل كامل ته دل تا مراد سبب قریبه بی ذات تی چذا ملکل چذا نو دا سبب قریبه بی ذات تی علم آن حیات علم با وی خوچ ملکلو نوو نو تعلیب دا کلام بلیخ کوله حیات با وی خوچ ملکلو نوو تعلیب د کلام بلیخ چې علم احمر شی حیات احمر شی او ورسرا چم راپر ٹو ملکلو نوو سشی شي شی ندBیاد دا تعلیب دا کلام بلیخ کوله کولش علا تالیف کلام لگا توجه کوئ تالیف کلام بلیغ نکرا ده علا تالیف کلام بلیغ او نکره په سیاق د اثبات کی نکرا سیاق د اثبات اثبات کی خصوص پیدا کئ ته پیدا کئ خصوص پیدا کئ تعمیم بدلی نه پیدا کی تعمیم شمولی نه پیدا کی بلکه تعمیم بدلی پیدا کی نا کیرا پسیاق نسبت کې تخصو غنا خصوص پیدا کی نو مطلب داره چې تعمیم بدلی اگر اولی او تعمیم شمولی نه راولي ذوخ ملاکاس د نوروار قاعده ویلا اوس لک مولانا خوږی کېک دا چې جوړی یو نو یو کلامی بلیغا دا معنی شو پښتو کې یو نو یو کلامی بلیغا نو یو نو یو کلامی بلیغه خو هر څوک جوړول شي نو په دنیا کې څوک غیر بلیغ پاتې په پا دنیا کې څوک غیر بلیغ څن شو پاتې نشو ځکه یو نو یو هر څوک جوړول لکه امی کاکا ته وایا چې ټېپر کړل دي وایدا ټېپر په ما باندې سیوانو په نر خرڅ کا هغه بر دي ټېپر دمر صفاتو کې چې پتا باندې وې ده سیوانو په نرخ سږي خرڅ کې و ساغر ټېپر او صفات کې ماهر دي قبول کار غته و ان نشي کولای سید یو سره دي هغه و چې کمونو ترغیب ال القرآن خې ات کړې وي خو کولي بلی غنده سربک ترغیب ال القرآن باندې بیان او چې بل ته و نشي ن یو نه یو خور سو کو شي نو په دې دنیا کې څوک غير بليغ پاتې نشو الله تعلیف کلامین كلامن بليغن په جوړولو د كلامي نو یو كلامي بليغ وسرڅوک جوړول شي جواب دا دی قاعده دي پرانه ده یاده کړی ناکرا په سیاق د اثبات کې خصوص پيدا کوي خو چې کلم موصوف شي په صفته نو بیا نبي پیدا کوي ناکرا په سیاق د اثبات کې خصوص کوي پیدا کوي خو چې کله چې کمندونو ناکرا موصوف شي په صفته عامه سره بیا عموم سکي پیدا کوي نو د دې د کی عمومي شمولیت پیدا کړي دي عمومي بدلی نه تعميم بدلی نه نو په جوړاوله ده هر کلامه بلیغ په جوړاوله ده هر کلام زګه کلامن نه ده بلکې کلامم بلیغند نکره موصوفه ده کنه نکره موصوفه عموده فنورنوار کې ور لیکل دي الا اذا صفه بصفه عامه الا اذا صفه بصفه عامه نکره په سیاق د اثبات کې تخصو لكن الا اذا صفه بصفه عامه دو ایم جواب دا دیں چھے تعلیف راق لے دیں این اسو شعر راق لے دیں تعلیف, تعلیف راق لے دیں او تعلیف مزدر دیں او مزدر مضاف عموم پیدا کئی مزدر بھائی کچھ ساتھ دیجئے مزدر مضاف سو پیدا کئی عموم پیدا کئی ٹھیک دکا نا په حکمه اله الله نو مصدر مضافه پیدا کی عموم پیدا کی دل تا مصدر مضاف ته عموم پیدا کو نو په هر جوړاولو د کلامي بلی په هر جوړاولو په یو نیمه په هرو ګریم جوابدار ه چالو مان لیا نه کېره چې ګمونو په سیاق د اثبات کې خصوص پیدا کئ حقیقتا خو مجازن عموم پیدا کئ دلته مو سوالو مجاز وانو دلته ب سوالو مجاز نو مجازنه چې کمنو عموم او شمول سره کړه پیدا کړه دے نو په جوړاوله د هر کلامه بلیغ یاره سائله بالمرصاد دے او بیا چې کمنو سره او کو چلو تاویلا تیوکړ وبابول فراتیږي فلاق بلہ فراتیق دسکړو جوړ کړل پرتګون دې جوړ کړل خو زته بلکم د بلن نظر باندې را تاوی غمم ته چې دا وي چې په جوړولو د هر کلامه بلیغ او په هر جوړولو د کلامه صحیح ده یعنی دا, دا هر کلامه بلیغ باندې ته کم دنو بے قادر وی نو داسې خوبه دنیا کې انې سوکني چې هر کلام بلیغ جوړ کی هر کلام بلیغ سګي او دا اعتراض له کومه بې د بدی معافي به عبارتین اخرى یو د کلام بلیغ نه قران کریموم نه نو توائح مالکته ومتکلم چې قادريږي په جوړولو د هر کلام بلیغ نو د قران مجید په جوړولو باندې سو قادر دي و جوړل نشوي نو هر یو خصوص جوړولې نش داو خارج انتوکل بشر دي دا د دا بنده د وسه سي شي دي بار دی. نو اني مطلب دا شو چې په دنیا کې هیڅ څوک سره نه غي بلې غرانه دنیا کې هیڅ څوک سره نه غي بلې غرانه جواب اغه د دې چې استغراق او عموم دوه قسمه دي یو استغراق حقیقي او بل استغراق عرفي یو استغراق حقیقی دي او بل استغراق څه دي بای کوم سات دیږي یو استغراقي بل استغراقي عرفي دي دلته استغراق, استغراق حقیقي مراد نه نه چې په جوړولو ده ها اړيو کلام بلی دا مراد دلتا <سلام> نه نه بلکې دلته چې کم دنو مراد استغراق غرفي دي اغه هر خبره چې مطابق د کست متکلمي چې متکلم داږي سگهي قص کوي خپل مقصود ادا کوي چې خپل مقصود ادا کین په کلام بلیخ سره سکی ادا کوي شوا همالکانو مراد ملکه کاملہ شوا ملکه شوا کاملہ <سلام> او یقت دروبیا سبب قریبا بالذات او تعاللی کلامې بللیغین په جوړولو د هر او کلامې بل ما او سرویللو چې مطابق د ق د چاوي د متقلم یعنی دی خپل مخصوود اداکي په کلامې بل سره کلی بلکو پژندلو چې مطابقو د مختظل حال سره نو په دو سره د دی خپل مخصوود کوی شي ادا کو شي نو داې دا کمدننو او د بالاغتو ف متقلم تعریفو ملکهتون مالکهه یقته دربهه. ش قادری کی چې کومن مالکا هغه دایمه و مې او وجودیم دا یک تدریبه ش قادری کې د دې د وجنا فدي شان سره چې دا قریبه به ذات ته الا تعالی فی کلام بلیغ فہر جوڑولو د کلام بلیغ یا په جوړولو د هر کلام بلیغا ف علماء ن کله بلیغن فسیحون ولاک سذ بس پکمه زیارت ته